Dar și foarte mulți români Și alți este europeni. Iată că a venit vremea Răzbunării da. Și ursul prietenos Sau nu știu cum se cheamă grupul ăsta de hackeri Ursul prietenos iberi. Așa Ursu de Au spart uh, baza de date, de date. a WADA Și au dat în Vileag diverse Au început să dea Deocamdată, au dat doar fapt. fișele a două sportive americane Sorina Williams da. care... Și o gimnastă și nu eu, o gimnaste este campioana da, glumit, olimpică, da. Simone Cum? Biles. Exact, asta voiam să spun și eu. E, da. Ăștia de la UADA au recunoscut că a fost part baza de date, de ce da. Da, au zis că au întăresc nu veridicitatea da. celor publicate Dar de Dar fișele ruși. erau false. Acele fișe spun că Sărina s-ar fi dopat în, 4, în 3 ani cu amfetamine. Da. Cu și că că mă... Simon s a fost depistată pozitiv chiar la Olimpiadă și ar fi fost ascunse aceste Asta zic hackerii Asta zic hackerii, care înțeles. publică niște fișe Da și gimnasta... Iar Oada deocamdată spune doar că da, într-adevăr, ne-au spart baza de date și ne pare rău pentru intimitatea sportivilor. Iar uh, gimnasta, de exemplu, a reacționat potrivit gazetei sporturilor pe contul său de Facebook și a spus că are ADHD și că ia medicamente de când era copil pentru asta. Da. Cu alte cuvinte, domnule, am fost bolnavă când eram mică. De, mică. Cum era alea? de aia. De aia s-are așa. Adică da. de aia simțire să ducă la paralele care are ADHD. Lăsați-mă da. că am se... fost bolnav când era mic. Iar Serena, eu cred că ea se... Mai întâi de toate, ea s-a dopat cu jambon, ceafă de porc, cu mult, mult cheeseburger. Nu, e mă, și... a trenat, terminați. Aia da. sunt mușchi ce vezi tu acolo. Nu... Să știi că un, un bun prieten care a văzut știrea, el s-a îngrijorat. A zis că el crede că Serena are și niște probleme la prostată, <laughs> nu doar cu... <laughs> Băi, hai lăsați problemele astea. m -aș așa Dar să vorbim așa. de Barcelona. 7-0 la 0. 7 -0 Barcelona Tiki Barcelona Și din nou. deși Messi a dat cele mai multe goluri Eu aș merge pe Neimar Messi a dat... Neimar a fost omul meciului 4 pase de gol și un gol să sărbătorim, am o piesă pentru ei. Hai să începem cu ea, fiți atenți Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Vem que o gregue avó Menina, fica à vontade, entre faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tá balada. Quero que te consegue, na madrugada dança, pular. Até o sol gata me liga, mas tá tudo balada. Quero que te consegue, na madrugada, dança, pular. Que hoje și rolar rog la rușește, rușește, rușește, G m-astat de quero cum săm-a drucat dansa Bola Afel șogaia Dapta me m măstat de balada Quero cum să m-a drucat dansa dola Chi va Gustavo Lima e você Chora, necău! me liga, mas taptul de balada Quero curti com você na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá desembalada balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dança, pular Que hoje vai rolar um che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, querer che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, mai staap ple valada Chi buci po să- adruca danssa dolar Apel șgaia să- o la ce ce ce ce cerând ce să cerere ce ce cerere ce ce ce ce Gusta nu ni mai Pentru drăguțul de Naimar, Taivalima ce cere rece, asta mi-aduce aminte de altă piesă. Poștii pe aia cu rece, rece. Da, Neymar a avut noroc, nu se poate așa Da, da, da, da, în general. da, te de fotbal, mamă, Mama, săracii băieții, iată-l la. Scoține. Da, mă, săracii. Mi s-a făcut milă pe la 3-0, așa am zis sau stai că e nasal. nu stii dacă Neymar a avut noroc sau scoține au fost ghinioniști. Da. Că nu știi care e mai, mai bună, mai importantă. Le au fost ghinioniști că au ratat penaltii. Da? Da. Da, săraci. Putem stabili ei. asta. Da. Hai să întrebăm asta, să vorbim cu ascultătorii noștri despre asta. În dimineața asta, dacă se consideră norocoși sau ghinioniști. Dacă oamenii se consideră norocoși sau ghinioniști în viață. Să fiecare 0372069599, intrăm în direct, da? Linile noastre sunt deschise oricum. 0372069599, SMS1769, Facebook de-asta. Deci de acum înainte putem să vorbim încă de când începe emisia. Am avut, Am găsit... De fapt, stai așa, mă, Luca, tu ești norocos sau ghinionist? Ce crezi tu că ești, de fapt? Eu cred că sunt ghinionist. De ce? De eu nu sunt superstițios, dar ghinionist cred că sunt. Pentru că, de ce? Da? Eu mă ocup preponderent cu cumpărăturile, cu asta, cu aprovizionarea. Așa. Mersul la supermarket. Și este regulă, dar e regulă, e da? regulă, regulă. De câte ori sunt grăbit? Cu cât sunt mai grăbit, cu atât nimeresc o coadă care merge mai greu. Băi, știi că, sunt, da teori... că mă duc la zi. sunt teorii întregi. Unde să te așezi? În primul rând, fiți atenți, vă vând un pont. Dacă vreți la supermarket, dacă vedeți oameni care au mai puține articole mici, așa, nu vă așezați acolo, că alea, casele alea merg mai greu. Dacă e unul care are un cărucior cu vaxuri, cu chestii, mergeți acolo, că alea merg mai repede. Este paradoxal, dar așa e. Am citit bă, și eu studiez e... asta. Auzi de, auz, de ce sunt sunt nebunit care de... e fenomenul? Nu știu, mai e o chestie. A. Te așezi eu coadă lungă, 10 da. persoane, 15 da. persoane, te așezi la ea, da. Băi, și când ești ultimul mereu, da, nu se mai așează nimeni din spatele tău. Da, Mie știu. mi se pare ghinion, pur înțelege, adică din 60 de case că sunt la un hipermarket, că aici e durerea mare, nu uh -huh. la mici. Da. Bă, sunt 60 de case, de alea zici, eu La care? Se termină rola, îi cade pixul, vine pipi, ceva se întâmplă. Hai să vedem, la 037 2069 599 ne-a sunat Gigi, bună dimineața, Gigi. Salut! Bună dimineața, pe. Salut! Ai sau ghinion? Ai înăroc? De ce? Eu sunt dau doar un pic de rețetă, de exemplu când Maremicrovișii fac la faiul Aha. Și așa A băgat 6-0 Barcelona cu, cu, cu Celtic A fost 7-0 Băi, nu cred că te-ai te aruncat Ce ai băgat 6-0 Îți dau cuvântul de onoare, Vă arăt biletul Vă trimit pe whatsapp Ce vreți biletul Și, și Bayern München 4-0 Cu Rostov S-a terminat 5-0 1 90. De -a Îmi pare rău, Gigi Mamă, wow, dar cât câștigai, frate? deci cotă 5 la Barcelona la scorul ăsta și cotă 7 jumate e Ce Și l-ai combinat? da, combinat, combinat. Ce bă, peste 100, 100. Mă, asta e de tine, 100. Da. Ca să nu mai spun că doar pe că trecută Pentru Târgu m-a scos în minutul 92 când am eu am avut unul 1 scor și la despre asta. Mulțumim tare, Gigi, tare mult Gigi, 0372069599. Ești ghinionist sau norocos? Să... Au veștile de la Pariuri? Nu da, norocirea tot, da, tot Gigi dau da, da se Poate eu simt că trebuie de pariuri, frate. Da. Da. La mine a mers repede, știi că am încercat și eu să pariez pe mm -hmm. eu ne și am zis să este momentul. Adică nu știu fotbal, astea nu. Și du pe ce pariat? Pe Steaua. Dar nu mai știu pe ce am pariat. Păi, ceva acolo, am, am ales cota cea mai mică. Am zis că asta e trebuie să nu riscăm. Adică Bine cât e cota? 1,05. Asta e 1,05. Și am mi-am făcut uh, că e, aplicație, dacă n-aș fi avut aplicație, fi fost lene să mă duc până la casa de pariuri. Cătălinie, cu noi, bună dimineața. Da. Și am 100 de lei am pariat de două ori. Salut. Norocos sau să ghinionist? Eu. eu sunt ghinionist. Hai, domne, am... nu se poate. Zi Lucrez ca șofer da. și am o singură dată uh, cursă de Moldova din Făgăraș, ca să înțelegeți. Da. Am cursă de Moldova o dată pe săptămână. Uh -huh. O dată pe lună, pardon. Așa. Și cum se face cam cursa mâine, exact când e greva și o să stau pe drumuri. de. Aoleo, Vai de cap mâine e cu Ierceau. Trebuie să participi și tu la grevă cumva. Vrei, nu vrei? Păi păi da. Eu nu vreau să clasunez și eu prin toate orașele care trec și vă păi da, dar Tu, săracul, tu nu ești patron, înțeleg. Tu ești doar șofer, adică... Nu, păi eu nu doar șofer. Am înțeles. Păi nu da, el da, plătește, ele, doar e. victima. Depinde de ce da. se întâmplă acolo. Eu uh, sunt norocos, frate. De Eu ce? mă consider norocos. Mm -hmm. Pentru că putea fi mai rău. <laughs> deci mie mi, se pare, mie mi se pare că am noroc. Deci, băi, pe cuvântul meu, dacă stai să te gândești, ne-am ne născut într-o țară din Europa. E adevărat că nu e cea mai tare E aproape cea mai nasoală E totuși Europa, dacă era cea mai nasoală din Africa Dacă faci comparație cu Europa Ai avut ghinion Nu, dar eu prefer să mă compar cu olilanții comparație cu Africa și restul Băi, adică, să știi, mai bine Printre cei mai blegi din Uniunea Europeană Decât printre cei mai săraci din Africa Uite și Radu, e ghinionist sau norocos? Bună dimineața Bună dimineața, categoric norocos Norocosul, iată, frate De ce? Pentru că, fiind născut la țară, am învățat uh, să iau greu ca pe ceva normal. Bravo, excelent! Uh, nu mă uit cât e coada de mare la supermarket. Totul e în regulă. Astea sunt probleme de bucureșteni, știi? Nu e adevărat. <laughs> Au invadat supermarketurile și ultimele sătucuri din țara asta. Da. Dar uh, am o mentalitate. Cred că mi-a fost indusă sau poate m-am născut cu ea, încă n-am studiat tot Mai am vreme. Uh, de nu. Puna la suflet lucrurile rele, de a lua doar cei buni. Știi? Mentalitatea cu legătorile de ciuperci, Sunt multe ciuperci pe jos și tu le alegi doar pe cele bune. E simplu. A, ce e asta. Foarte bun. E bine că terminăm optimist. Auzi, da. Dar... E de, dacă ești cu legător de ciuperci, chiar îți trebuie puțin noroc. N aveți senzația, apropo, de supermarketuri, că doar noi ne grăbim la supermarketuri și că în țările civilizate lumea da. stă liniștită la rând, la cozi? Nu Eu nu mă găbesc, în general. Dar mi se întâmplă câteodată să am o urgență și, și, și nu da orice atunci Se întâmplă să dau coada da, aia La orice coada da, Întotdeauna rămân ultimul multă vreme Și după aia cozile scad știi, și, Moi, De ce? Da. Te consideri ghinionist sau norocos Și de ce? Spuneți-ne și prin SMS La 1769, SMS cu tarif normal Sau pe pagina de Facebook Europa FM siguranți și Busy day în câteva momente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 Soluțiile eficiente care simplifică viața te așteaptă la EMAG, acum mai până la 1000 de lei reducere la electrocasnicele mari în desit și hotpoint. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat, rufe indesit, clasa energetică A++, 7 kg și 1200 notații pe minut, la doar 999 lei. EMAG, online, va fi mereu simplu. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc, miercuri e o zi prea grea, joi stau rău cu energie, vineri dar la weekend mă gândesc.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 Bunătățile pentru toată familia Îți aduc plușuri pentru cei mici Zuzu Max Iaurt 125 de grame diverse sortimente la doar 1,39 lei Și antrefric pate cu ficat de porc 100 de grame la doar 1,79 lei Îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus Strângele și vinul la Penny sau XXL Să-ți iei plușurile VitaForce Ofertă valabilă în perioada 14-20 septembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place Înainte să transpi Block în farmacie Credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirație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 Transpi Bloc împotriva transpirației excesive Cu EMAG și Hansa Ai design și tehnologie de primă clasă Acum ai până la 25% Reducere la electrocasnicul Hansa Să-ți utilezi complet casa Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional Format din plită încorporabilă pe gaz Cu patru arzătoare și cuptor electric încorporabil Cu grill și rotisor la doar 1149 lei EMAG, online, va fi mereu simplu Uuu, bunicule, am uitat lista de cumpărături Liniștește-te!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 EMAX sărbătorește un an de Apple Shop în România, așa că te așteaptă o petrecere memorabilă cu ofertă incomparabilă până la 29% reducere la cele mai râvnite produse Apple. Vino vineri 16 septembrie la Apple Shop EMA grângaș să prinzi iPhone 6S la doar 2.499 de lei, iPad Air 2 16 GB la doar 1.499 de lei și MacBook Pro 13 inch Retina la 5.199 de lei. Vino cât mai devreme pentru a fi siguri că nu ratezi oferta valabilă o singură zi mai în Apple Shop EMA grângași.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 Ce mai bună muzică! Europa FM Europa FM, 7 și 35 de minute. După nou, avem invitații în deșteptarea Carlos Dreams la Europa FM. Ascultăm Imperfect și nu numai. Stăm de vorbă cu Carlos Dreams. Dacă vreți să-i întrebați ceva pe băieți, scrieți-ne la deșteptarearondeuropefm.ro sau pe pagina de Facebook Europa FM. Avem o iseguran. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Busy Day cu seguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Veni franțuzul pe la noi, inaugură zina aia de elicoptere, iar noi ne bucurăm că o să facem 15 elicoptere pe an dintr-un model un pic mai bun decât ea are 330 puma astea pe care le are acum armia română. Nu știu alții cum sunt, dar mie momentul mi-a readus în memorie privatizarea Dacia. Busy Day cu siguran la Europa FM Fără a fi un vârf al tehnicii în materie, modelul H215 un pic mai mare, un pic mai bun, un pic mai manevrabil și un pic mai fiabil decât elicopterele IAR 330 Puma pe care le vedem la defilările de ziua națională. E un pic mai mult din toate, fix cum a fost Dacia Supernova față de Dacia Nova făcută de Renault la Pitești imediat după preluarea uzinelor Dacia. Și dacă după 17 ani de la acel eveniment vi se pare Dacia o poveste de succes, o să vă spun câteva detalii ale istoriei noastre cu francezii ca să înțelegeți mai la final pe un debat. Succesul Dacia a fost conceptul Logan, lansat însă abia la 5 ani de la privatizare, timp în care guvernul României a permis Renault să importe în România motoare și cutii uzate moral, proiectate pentru Clio și care nu mai aveau șanse să ajungă pe vreo mașină. Renault avea stocuri din astfel de piese, iar Supernova și apoi Solența au fost debușăul perfect. Abia mult mai târziu au intrat în producție Loganul, Dusterul și Sandero, modele noi al căror succes a fost asigurat și de criza financiară și de triplarea producției de la Mioveni. Cum ar veni? Povestea a început prost, dar a a bine că am avut noroc și mai ales pentru că francezii au acceptat să mențină un surplus de 5000 de locuri de muncă de care ar fi putut scăpa dacă aduceau un locul oamenilor roboți industrial de exemplu la Brașov în partea a alți francezi cei de la Airbus au proiectat uzina pentru o variantă a elicopterului H215 Super Puma într un moment în care compania este forțată să reducă costurile din cauza scăderii cererii de elicoptere civile totuși de la începutul mandatului său președintele François Hollande se bate să oprească relocarea diferitelor industrii din Franța iar cei de la Airbus nici nu au putut face din Brașov o mare afacere, cum nici cei de la Renault nu au făcut la început din Newven. Au specializat și ei câțiva oameni, că specialiștii pe care am avut noi la Brașov au cam plecat, iar din anii următori, uzina de la Brașov va fi mai mult pentru servicii și așa. Deci nu va fi o uzină până zic ei în 2018 când vor începe să producă efective elicoptere. Nu foarte multe nici atunci, de fapt abia prin 2020 vor ajunge la 15 elicoptere pe an, iar numărul angajaților va ajunge la 350. Vi se par mult? Nu că nici nu sunt. De fapt, ceea ce vor face la Brașo francezi este o variantă low cost, al unui elicopter lansat în producție în 1980, deci cam 3 și din care se făcuseră 500 de bucăți prin anii 2000. Această variantă de elicopter a fost puternic concurată de ruși, iar venirea francezilor în România are exact rostul de a face fața acelei concurențe. Observați că povestea Airbus în România seamănă doar până la un punct cu cea a Renault. Oportunitatea există, dar viitorul nu se anunță acum senzațional. În povestea Dacia spune că România a avut noroc. În povestea cu Airbus, Ce să zic bine că elicopterele nu au nevoie de autostradă Moise Guran, Busy Day, mulțumim la un un România în direct Pastila Bizy Day va a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. De el, de un de băiat care cu si tine a devenit bărbat și acum liber în largul lui. Tu spargi oglidzi, nu ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai. Pentru că dacă ai vrea ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe -un mal și tu pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am aminti. El încearcă să aprindă în mine tot ce deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator Sub piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă trănim în doi Acele tale îmi fac So Sub piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă trănim în doi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 Șiar că să prindă mine tot ce de șaș Și o să mai poate să ardă Aceleă în fac So pieele schi o sânge în vede. Șiș mai să orăm. Ce simt acum cât te privesc Și să te rușinezi Aflând că tare te iubesc Fără interes Dar cu fantasy Nu le știi M-ai întrebat în multe diminezi Noi doi Și-n singur pat Ascunși de lume pe bune Cu toate că mă pun pun, vreau pe tine anume nume Acele tale Îmi fac datul S-o piele Îmi schimbă sângele-mi vele Și-aș vrea să mă trănim în doi S-au pierdut, s-au schimbat, s-au schimbat, s -o piele, îmi bine, și vrea în schimbat, s -o piele, îmi bine, și vrea Să schimbat, s-au schimbat, s-au schimbat, s-au cele Carlos Dreams, prieten Carlos Dreams. În deșteptarea puțin mai încolo după ora nouă, avem piesă nouă, avem și acele, avem multe de discutat și dacă aveți întrebări, luați la întrebări deșteptarea rond de Europa .ro sau pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbeam de ghinion sau de noroc în dimineața Aha. asta. Mă consider norocos, am luat examenul de admitere la școala de subofițeri jandarmi. Drăgășani, ne spune Aurelian din Drobeta-Turnu Severin. Ești tare, are ești norocos. Bravă, domnule, ești 7 și 42 de minute, ascultați Europa FM și deșteptarea. Eu sunt, sunt multe... norocos că mm. poți să ies în oraș fără să mai miros a fum, de exemplu. Ah, că nu mai... Apropo Înțelegi. de legea antifumat, nu? Da, deci eu chiar, Dar chiar mă bucur că... de treaba asta, deși... Nu știm cât mai durează. Deci legea asta antifumat... De cum că mai durează? E o lege care e în vigoare. Da, dar s-ar putea să, o, să fie anulată, așa prin ricoșeu, de niște parlamentari cam suspecți cu inițiativa asta. Săptămâna viitoare intră în dezbatere, în comisii, din câte știu, la cameră, niște amendamente care modifică legea antifumat prin ricoșeu. Deci fiți atenți, foarte pe scurt, ca să înțelegeți care este șmecheria. Uh, trebuie să, România trebuie să adopte o directivă europeană privind etichetarea produselor de tutun. Uh -huh. Asta e o directivă și trebuie să adopte această directivă că de-aia suntem în Uniunea Europeană cum să scrie de acum pe pachetele de tutun, cum să fie pozele. Și în dezbaterea pentru aprobarea acestei directive europene, mai mulți senatori au introdus niște amendamente care practic anulează legea antifumat intrată în vigoare în luna martie. Cu două amendamente. 1. redefinez spațiul public închis, în sensul în care, de acum, dacă se adoptă aceste amendamente, fumatul va fi interzis doar în, practic, în căperi, fără ferestre, fără uși, fără nimic, ceea ce nu există. Și doi, Uh, oricine declară proprietatea, mă rog, spațiu public, da, cârciuma, să zicem, o declară spațiu de fumători, frate, ai declarat-o, poți să fumezi înăuntru. Să de ce că... Exact ca înainte, exact ca înainte. Uh -huh. Dacă să înțelegeți cam care este mafia în afacerea asta, vreau să vă spun cine sunt inițiatorii amendamentelor și susținătorii amendamentelor. Sunt doi membri ai Comisiei de Sănătate Publică. Deci, Comisia de Sănătate vrea să anuleze legislația antifumat. Din senat, unul este domnul senator Florian Popa, care este doctor și este fost rector al facultății de medicină, altfel un fumător înrăit, care fumează inclusiv la ședințele comisiei, mă rog, chiar și când era permis în spații de astea de 5 pe 5, de nebunește lumea acolo. Deci un doctor, da? Uh -huh. Celălalt, mare susținător al anulerii legislației antifumat este un alt doctor, domnul doctor Marin Burlea, care este, printre altele, și președintele societății române de pediatrie. Pe oamenii și pierd pacienții! Băi, pediatrie! Deci șeful Societății Române de Pediatrie susține interesele industriei tutunului și fostul șef, fostul rector al Facultății de Medicină din România, din București, marea facultate de medicină, susține interesele industriei tutunului? Vă dați seama? Dună, asta este mafia. Adică atunci când descrii, este ăla care ajunge în poziția în care poate controla. Da, tot. Și dacă tot am vorbit de fum... <laughs> Și de noroc, Oginion, stai, puțin, stai, sunt stai puțin, stai puțin, stai puțin. am câștigat trei detectoare de fum la Europa FM, ne spune Paul ah, din Iarăși, câștigătorul tare. de ieri. Bun, deci neapărat atenție mare la ce se întâmplă săptămâna viitoare în Comisiile Reunite de Sănătate și, cred, Industrii, cu tentativa asta de modificare a legislației antifumat, că este o mare, mare măgărie care se petrece acolo. Mi s-a pus spada pe tine Orice aș face nu-i destul de bine Mi s-a pus spada pe tine Când nu mai știi ce să faci Ai putea să încerci Și dacă nu am chef pe tine, lasă văd, dacă vreau să pierd o noapte pe rând, lasă mă să fie și dacă vreau să uite mine lasă văd, si Messi mai rău nu poate fi Și dacă Când nu mai știi ce să faci ai putea să încerci să taci. 7 și 49 de minute Europa FM mi-s a pus mm. pasta pe Ambrozie. Doamne, toată compasiunea <laughs> noastră victimelor Ambroziei. Ambrozia este o plantă, da, o plantă parazită Nu, e o plantă parazit care a fost care a venit în Europa undeva pe la 1800 și ceva, s-a răspândit foarte puternic și provoacă în perioada asta polenul de ambrozie, provoacă niște alergii extrem de violente, foarte, foarte puternice, probabil pentru că noi europenii nu suntem obișnuiți cu polenul uh, acestei plante și pentru că e încălzire globală, planta se simte foarte bine. Um, a început încet, încet o mișcare de asta de uh, recunoaștere a pericolului că e un pericol și în diferite primării uh, aplică amenzi. În Arad, de exemplu, se aplică amenzi agenților economici și persoanelor fizice care nu stârpesc uh -huh. ambrozia de pe terenurile uh, din jur. Și există, voiam să spun, inclusiv o inițiativă legislativă care va obliga toate comunitățile locale să stârpească ambrozia de pe terenurile care aparțin comunități. Și eu o susțin. adică Domne, ce viață e asta? Nu mai voi voie cu cânepă? <laughs> nu mai voi cu ambrudie Unde o să <laughs>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 You're beautiful inside, toes on a fast, car moving fast, come take the wheel and drive. 53 de minute, avem știri la Europa FM fix la ora 8, iar după Republica Fantastică România. Până mai ieșit și noi la munte, la aer curat, undeva sus pe munte. Noi, ca bucureșteni de acum putem să mergem la glina. Că la munte începe să fie ca la glina, la groapa de gunoi glina. Așa o să fie? Așa o să fie. într tronul... Bă, o afacere atât de bizară. În vârful unui munte, o groapă de gunoi s-a făcut în, în Bucovina, în partea... în pasul care duce către ținutul mănăstirilor. Ceva e cu totul ireal. E ireal ce se întâmplă. Republica fantastică după știri. În fiecare zi, ai puterea de a alege. Să mergi înainte sau înapoi.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 Știi momentul acela când aflică poți cumpăra haine de la superprenduri la jumătate de preț? Ei bine, acel moment va fi sâmbătă 24 septembrie de la ora 10 la The Arc București, din strada Uranus 150, lângă piața de flori. Cu mă că intervin, dar tu știi momentul acela când afli poți vedea o emisiune la radio? Ei bine, acel moment va fi tot sâmbătă 24 septembrie de la ora 12 la The Arc, la festivalul de shopping Happy Free. Vino și după cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la ocază.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 Ioana Brusur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de caldă. Astăzi, în majoritatea regiunilor, maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. După amiază vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, iar seara izolat și în regiunile estice. Vreme în continuare foarte caldă pentru această dată în București. Așteptăm o maximă de 30, poate chiar 32 de grade Celsius. Operațiunea în forță noaptea trecută a polițiștilor de frontieră Timiș și a ofițerilor de la combaterea crimei organizate la frontiera cu Ungaria. Oamenii legii au destructurat o rețea de traficanți de migranți, au reținut patru suspecți și au descoperit 24 de refugiați, printre care femei și câțiva copii. Refugiații veneau din Siria și aveau de gând să ajungă în Germania, transmită Dan Turcu. Bun găsit! Cei 24 de migranți au fost descoperiți într-un microbuz la doar câțiva kilometri de punctul de trece a frontierei Cenad, din județul Timiș. Printre ei, 5 femei și 4 copii, cel mai mic având un an și jumătate. Ei au fost aduși până în acel loc de o grupare de traficanți formată din 4 cetățeni sârbi. Aceștia au raculat din Centrul pentru imigrări din București și au dus cu microbuzul până în apropierea frontierei. Acolo au fost debarcați și lăsați să stea în câmp într-un lan de pământ, aproape 24 de ore. Spre seară au fost îmbarcați din nou în microbuz și duși până în apropierea punctului de frontiere cu Ungaria. Urmau să treacă pe jos pe fâșia verde și să fie recuperați după trecerea graniței, pentru a fi duși mai departe spre Germania. Oamenii legi spun că gruparea era foarte bine organizată pe mai multe paliere, cel de racolare din centrele de migranți, cel de transport și cel de supraveghere. De altfel, filiera folosea antemergători pentru a proteja transportul migranților până la frontieră. Refugiații vor fi cel mai probabil dați înapoi autorităților sârbe în baza tratatului de readmisie cu țara vecină. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Senatul a adoptat ieri legea RCA, prin care autoritatea pentru supraveghere financiară va stabili un tarif de referință care trebuie respectat de toate firmele de asigurare. Doar cei care părăsesc țara vor mai plăti cartea verde, iar vârsta nu va mai fi un criteriu pentru stabilirea prețului poliței RCA. De asemenea, serviciurile vor fi obligate să asigure toate reparațiile unui autoturism asigurat, prevede documentul votat de senatori. Detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este decizională în cazul acestui proiect, executivul la rândul său este așteptat să adopte în ședința de astăzi o ordonanță de urgență privind polițele RCA. Sporurile bugetarilor și legea care îi scapă de acuzația de conflict de interese pe aleșii care și-au angajat rudele sunt astăzi în atenția judecătorilor curții constituționale. Guvernul a atacat la CCR legile care prevăd sporuri și stimulente financiare pentru anumite categorii de bugetari. Proiectele respective au fost votate în Parlament în luna iunie. În cazul conflictului de interese, sesizarea a fost făcută de PSD, UDMR, minorități și un reprezentant al PNL, Adriana Sârbu. Unul dintre actele normative contestate este statutul funcționarilor publici, modificat de Parlament prin acordarea unui spor pentru risc și supra-solicitare neuropsihică de 50% personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. O altă modificare pentru care a fost sesizată Curtea Constituțională prevede majorarea cu 10% a salariului pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Se cere judecătorilor CCR ce să verifice și constituționalitatea majorării salariilor de bază ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor, iar acordarea de stimulente lunare în limita a două salarii brute pe țară pentru personalul medical a fost contestată pe motiv că nu există stabilită sursa de finanțare. În toate cazurile, executivul a subliniat că bugetul aprobat nu poate acoperi dărnicia Parlamentului. Legea care dezincrimina conflictul de interese în cazul aleșilor care și-au angajat rudele la cabinet până în august 2013 a fost atacată la Curtea Constituțională de 98 de parlamentari, deși a fost votată de reprezentanți de la toate partidele. Sebastian Ghiță scapă de controlul judiciar a decis instanța supremă procurorii de neal acuză de complicitate la spălare de bani în aceeași cauză, fiind vizat și fostul premier Victor Ponta. Sebastian Ghiță este acuzat că ar fi dat peste 200.000 de euro pentru ca fostul premier britanic Tony Blair să vină în România în schimb urma să fie pus pe listele PSD la alegerile parlamentare. În Statele Unite, procurorul general al Statului New York a anunțat începerea unei anchete care privește activitatea fundației Trump, organizație de caritate înregistrată pe numele candidatului republican la prezidențiale. Se verifică dacă aceasta respectă legislația actelor de caritate, relatează CNN. Echipa de campanie a magnatului îl acuză pe procurorul general, care a fost ales în funcție având susținerea Partidului Democrat, că nu verifică și activitățile Fundației Clinton, organizația deținută de Hillary Clinton, contracandidata lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă. Nu este prima închetă care vizează organizația miliardarului Republican, care va ajunge în fața instanței într-un dosar privind frauda comisă de Universitatea Trump. Știrile s oprez am dat aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Joana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Agenția Mondială Anti-Doping confirma atacul grupului de spionaj cibernetic din Rusia, care a reușit să spargă baza de date a forului. OADA precizează într-un comunicat că hackerii au accesat date privind mai mulți sportivi, inclusiv documente medicale confidențiale. Rușii ar fi descoperit că unor sportivi americani li s-a permis să concureze dopați la jocurile olimpice de la Rio. Hackerii susțin că medaliați cu aur din Statele Unite au fost testați pozitiv chiar și în timpul marii competiții din Brazilia, dar le-au fost eliberate certificate conform cărora luau medicamente în scop terapeutic. Au fost publicate deocamdată fișele Serenei Williams și ale gimnastei Simon Biles, în care acestora li s-ar fi permis să folosească produse din familia amfetaminelor. Amintim, Agenția Mondială Anti-Doping a suspendat aproximativ 100 de sportivi ruși înaintea jocurilor olimpice, învinuiți că ar fi utilizat produse interzise. Cosmin Oloroiu continuă să câștige trofee în țările arabe. Echipa antrenorului român al Ahli Dubai a cucerit Supercupa Emiratelor Arabe Unite după ce a învins-o cu 2 la 1 pe Algeazira. Oloroiu are în palmares alte 12 trofee în zona golfului obținute din 2007 până în prezent. Luca bastia mulțumim! groapa de gunoi în vârf de munte Dar Republica Fantastică nu cred, România Dar nu cred că mai există undeva în, Europa, în Europa, nu știu dacă mai există Poate ce. fi un brand de țară În vârful muntele deci, După ce facem vârf. asta, promovăm ideea <laughs> Și câte, poate vin turiști să vadă câtă motorină se consumă ca să ajungi până acolo Pe <laughs> aceeași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 life will pass me by if I don't open up my eyes well that's fine by me so wake me up when it's all over when I'm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 Europa FM 8 și 11 minute, gândiți-vă așa. Peste fix o oră, Carla Zdrims în studioul Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Intrăm în lumea noastră, cea adevărată Republica Fantastică România. Una dintre cele mai bizare situații imaginabile... Evident, perfect, posibilă Republica Fantastică România. Mai e un pic, da. Lumea o să creadă că ne imaginăm lucrurile astea, știi? Dar, nu de fapt, să... ele sunt reale. Da. Viața în România nu poate depăși... Republica reală Minus. România ar trebui să fie publica da. asta. Deci mai e un pic și va fi dată în folosință groapa de gunoi din pasul Mestecăniș. Asta este în județul Suceava. Groapa asta de gunoi e făcută chiar în vârful unui munte. Deci chiar în vârful muntelui, practic, acum și gunoieri nu o să mai trebuiască să coboare la oraș, o să aibă și ei propria, propria lor groapă de gunoi. E ca și cum s-ar fi deschis un supermarket <laughs> acolo, nu? Da. Bine, pasul mestecăniști, ca să zicem despre ce e vorba, e o trecătoare, e în nordul Carpaților Orientali, la o altitudine de 1096 de metri și aproape de vârful, mă rog, e descris drept unul dintre cei, cele mai pitorești locuri din România poarta de intrare către Ținutul Mănăstirilor, așa e se mai spune. Deci un loc fascinant, mirific, obcinele Bucovinei, tot un verzit frumos, păduri, nu știu ce, și în vârf, zbang, un, da. un vârf de munte rastă. Băi, lipsau mireas, mă, ceva, A, chestia. Aproape de vârful trecătorii, la doar o curbă distanță de vârful acesteia, se construiește un depozit de deșeuri suprafață de aproape 5 hectare. Deci acest loc, unul dintre cele mai frumoase din România, nu va mai fi. Imaginele, cum spuneam, sunt uh, uluitoare și ce e cu adevărat incredibil e că tragedia asta se tot desfășoară cu încetinitorul de vreo 8 ani încoace, în ciuda tuturor protestelor și vaetelor domnii și nimeni n-a reușit să o oprească. Deci prin 2007-2008 Consiliul Județean al Vremei în Suceava și Consiliul Local al Comunei Pojorita, pe raza căreia se află acest loc au căzut de acord să facă pe un teren de câteva hectare o groapă de gunoi. Ce s-o fi întâmplat acolo? Cum au căzut ei de acord? Se, Cum... Groapa aia de gunoi va fi un munte de gunoi. Da. E, poate că da. Cine ce și a luat, nu se știe. Dar, uite, au trecut ani. De ce acolo? De ce nu au fost luate în seamă protestele cetățenilor? Dar nu. Că niciodată sunt... nu sunt luate în seamă. Au fost, au fost procese în sensul ăsta, pierdute încet, încet. Mă rog, s-au luat fonduri europene pentru proiect. 27 de milioane de lei lucrările au mers înainte acum Consiliul Județean deci groapa de gunoi este gata în proporție de 99% și s-au mai făcut niște acte administrative săptămâna asta de preluare de către Consiliul a, a, Construcției, a șantierului mă rog, de asta dăm știrea acum motivația Consiliului Județean Suceava este că acum dacă proiectul nu iese și banii 3 dați înapoi județul falimentează că nu are de unde să returneze 27 de milioane de lei deci, înțelegeți cum e cercul vicios? S-au apucat să facă groapa de gunoi în vârful muntelui și când oamenii au zis, nu trebuie să opriți asta, ei au zis, nu mai putem să ne oprim, că dacă ne oprim din făcut groapa de gunoi aici, trebuie să dăm bani înapoi, nu avem de unde, și dăm faliment și o să fie mai rău. Deci mai bine punem gunoi aici în vârful muntelui decât să dăm bani înapoi. Nu mai am Deci e imposibil să înțelegi logica acestui demers. Da. Asta e groapa de gunoi din vârful muntelui la o de metri altitudine. E practic gata, va fi dată curând în folosință. Câteva sute de mii de tone de gunoi vor fi aduse aici în următorii 20-30 de ani la aer curat și la peisaj frumos și groapa asta gunoi va fi pomenită mult timp de acum înainte, în istoria prostiei omenești, că acolo va fi locul ei, pentru că ea, de fapt, nu este a noastră, nici a urmașilor noștri, ci va de... rămâne a urmașilor urmașilor noștri, sute de ani de acum înainte. Auzi, dar cum s-a ei să construiască lucruri de genul ăsta? Bă, nu s-ar apuca să construiască autostradă prin munți. Da. Bun, sigur Zic e nevoie. Ne-am de ea. Nu, nu sta... putem să o mai dăm să dărmăm, că trebuie să dăm bani înapoi. Da. Rămâneți cu ea, uite, cu autostrada asta. Da. Bun. Logic, evident că e nevoie să depozitezi undeva gunoaiele din județul Suceava, groapa de gunoi, va, mă rog, deservi mai multe comunități locale. Evident că trebuie făcută undeva chestia asta. Puta chiar acolo, în vârful muntelui, în locul ăla atât de frumos. Cred Sigur că, că tot județul loc. este frumos. Dar poate nu. Puneam în vârful muntelui la 1096 de metri. Dar de fapt e cel mai urât loc din județul ăla, da. la Aaaaah! <laughs> I'm <laughs> there is mai bună piesă în momentul ăsta și cea mai difuzată în România la radio, la Europa FM, Lost on You, LP, am ascultat 8 și 20 de minute. Dar și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că ascultătorii Europa FM au votat-o ca fiind foarte bună la radio voting, Astfel, altfel nu s-ar fi întâmplat. Avem bătălia a regiunilor și o tabletă de data în această dimineață, 8 și 20 de minute. Trimiteți sms în următoarele 10 minute la Europa FM la 1769, SMS cu tarif normal și scrieți deșteptarea, numele vostru, județul în care ascultați Europa FM și pe care îl reprezentați și puteți câștiga tableta, cum vă spuneam mai devreme. Și un punct pentru regiunea voastră. Uh -huh. Avem întrebări grele? Mamă, sunt ceva îngrozitor. Nu vă citesc? înscrieți azi dacă nu vreți da. să realități. greutăți. Din ce am predat? Deci dacă ați fost atenți la Emisiunea Lecție? deșteptare Nu, nu e, glumește acum da, Asta fi. chiar a fost o glumă Mai aveți 9 minute și jumătate Ca să trimite SMS-uri 1769 Scrieți deșteptare numele vostru și județul pe care le reprezentati reprezentați. Vă dăm tableta Carlos Santana, Maria Maria și revenim cu bătălia regiunilor. Nu uitați, după nouă, în studioul deșteptarea, Carla Strings. În fiecare zi, ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut sau nemulțumit.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 Soluțiile eficiente care -ți simplifică viața te așteaptă la EMAG! Acum mai până la 1000 de lei reducere la electrocasnicele mari Indesit și Hotpoint. Comandă de pe EMAG, mașină de spălatrufe Indesit, clasă energetică A++, 7 kg și 1200 rotații pe minut la doar 999 lei. EMAG online va fi mereu simplu!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 Kerher declară deschisă săptămâna curățeniei. Vino între 19 și 24 septembrie la Kerher Center București, pe șoseaua ODI numărul 439-1. sector 1. Să testezi produsele și accesoriile profesionale pentru curățenie de la Kerher și bucură-te de reduceri între 20 și 30% la multe dintre produsele noastre. Curățenia casei, grădinii sau mașinii tale este acum accesibilă. Vino să vezi și să te convingi de puterea produselor Kerher. Kerher, Makes a Difference. Te gândești la cum va arăta vi Vitorul copilului tău ajută-l să-și creeze unul mai bun, oferindu-i primului computer. Laptopul 2 în 1 Lenovo Mix 310 cu procesor Intel Atom este disponibil la doar 999 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe Altex.ro. Dreptul la sănătate, articolul 41. Toamna este momentul pentru provizii de sănătate. Punct!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 Channel in the GMB, together with from the refugee Oh, Camp. Maria, Maria, she me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.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 Mm -hmm. In my mailbox, there's an fiction letter Somebody just the judge see you later yeah. East Coast Maria, Coast. Maria She reminds me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem Uh Sentence now mm -hmm. I said I love a fella Don't go notice The streets are getting hotter. There is no water To put out the fire Me go, that is Me and Maria on the corner They're gonna waste to me Si o tabletă de data în dimineața. asta, Ciprian din București, cu noi bună dimineața. Salut. Salut. Și Bogdan din Oradea, binevenit. Bună dimineața. Oradea înseamnă creșeană, nu? Da, Oradea mai gros. Da, Bravo. domne. Ia să vedem. Ia să vedem. Ciprian și Bogdan. Ia să vedem da. noi cine vrea să ceapă. Bogdan sau Ciprian? Ciprian. Hm. Asta-a zis Bogdan, Hai, ai începe tu, na Ciprian ești de acord? Eu Cipri... ok, am. Așa. Deci Bogdan, Ciprian, că nu am Ciprian cu Ciprian începem. Hai. Ciprian, eu, eu. Ciprian, Ciprian, Ciprian, în cine a scris romanul pe aripile vântului, Ciprian? Cip, cip. Cine a deschis ceamă? Nu, nu. Nu prea. Margaret Mitchell. Băi, și știam Margaret Mitchell. Domnul Bogdan, da. Cine a compus muzica Odei Bucuriei? Care e acum și imnul Uniunii Europene Să-ți cânt? Bucurel Popescu <laughs> Luli, luli Ciprian Porumbescu. Da, Ludwig van Beethoven E bine, egalitate, 0 la 0 Mergem mai departe, cu domnul Bogdan, nu? Nu, cu Ciprian Ciprian, din ce, Ciprian, din ce țară Provine Vita Kobe Cu capa, care cărei carne este considerat o delicatesă Belgia nu prea. Pe, Japonia. Pe, aproape. <laughs> Domnul Bogdan! Da. Din ce se face în general? Adică care e ingredientul principal, da? În felul de mâncare da. denumit sushi. Din pește proaspăt. <laughs> din pește proaspăt! <laughs> <laughs> nu stiu dacă să-mi validez răspunsul ăsta Normal că nu din pește stricat Ce Eu când îl vedeam Tot pește proaspăt vedeam acolo Eu Erau... Bine, domnul, ca. niște... A spus bine pește, vreau să Da, nu conservat, serios. Da. Bine, bine gata, se acceptă. Dar pește de exprimare, până la urmă. Pește crud, domne. Asta <laughs> a fost cruz, e proaspăt, da, adevărat. E... Bine, dar poate fi crud și sinonimic. Crud. Bine. 1 -0. E 1-0. E 1-0 pentru Bogdan. E Ciprian, cam... trebuie să răspunzi ca să rămâi în concurs. E cam 0,5 la 0. Da, da, da, da, da. da, da, da. Ciprian, fii atent, e simplu. Ce descrie formula matematică PR pătrat? Mm. Nu, mă. Pier pătrat. Aria. Aria Ce cercului imparator a treia răspunsul Ciprian, mulțumim tare întrebare. mult. Ha? Întrebarea a fost ambiguă, să știi. Ce descrie formula matematică Pier pătrat? Ce a fost ambiguu aici? Ce descrie formula matematică, pier pătraj, Tu îmi răspunzi 3,14? Ăla e doar pi. Da. Stai jos, Pierre Pătrat este aria cercului. Aria cercului. Aia, am zis, Aia. am răspuns. Dar și Bogdan a fost... Uh... <laughs> un aici. Bine, domnule, hai, din partea mea, hai, vă dau. Zaf, să-i șef aici, gata, mergem mai departe. A răspuns. A zis un cercului la omul. Pare că ce tocmeală. Bine. Dă-ți mi 5, pare ci, ai domne, fiate. Bogdan dacă răspunde corect acum poate câștiga ia. Bogdan, trebuie să răspunzi corect și ai rezolvat problema. Concentrează. E foarte simplu. Da. Zici? Atenție. Deci, ești la tabla, ai o cretă mână, și profesorul te întreabă următoarele. Dragă elef Bogdan, cum se numește teorema, Adică cuie, care afirmă că în orice triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei? fie a lui agora. Păi, mă întreb pe mine. Păi așa, -a așa e și la, la, la școală, la așa la așa la școală la domn profesor. E Pitagora Deci, este sau nu este? Da, da, da, te urmau bravo, cinci Bravo, ai trecut clasa Hai 6 un hai un 6, 6 șase Ciprian, îți mulțumim Aoleu. Ciprian Ciprian, te-ai supărat? Da, da <laughs> Lasă, că e, hai că e bine și la tine afla S -s ce Mulțumim, e păi, mulțumim Bogdan, Ciprian bravo. Super simpatici amândoi azi Greu, dar uite, să dăm numai cablu de alimentare De la da. tabletă hai, Da, ca închis Hai, du A cu buretele, șterge și tabla Băi, ce-am făcut asta? Deci unul dintre ei a câștigat o tabletă. Da, Bogdan a câștigat din urat de din... Crișana, Crișana a luat un punct. Mamă, Crișana, Mamă. ia conducerea. Crișana a luat Bravo. un punct. Băi, important e, știi, frate, cât e peste nota 5 e bine. Adică da. de la 5 în sus e succes. E super bine. Dar e ca la aterizare. Orice aterizare din care scap cu viață e o aterizare de succes. Așa și cu notele astea. Apropo de succes, ce înseamnă să ai succes... Oh, și alea. să o dai de mâncare președintelui Franței ah, da. L-am văzut pe Adi într-o fotografie Cu Dacia Cioloș și cu domnul Oland da. Asta înseamnă că s-au simțit bine Cred că era după fotografie, după ce au mâncat Nu înainte da, <laughs> da. O să încercăm să vorbim cu Adi uh, Peste doar câteva minute Sunt tare curios ce a mâncat președintele Franței Ce a gătit Adi Bine, rămâneți cu noi O să facem asta peste câteva minute Iar după nouă, Carla's Dream sunt deșteptarea Europa FM Dar fi să cadă cerul peste tine Te voi ocruti <inaudible> oh, oh, oh, oh, oh. Și poate să vină, baby, și potopul Nu-mi stinge focul inimii in Pe aceeași frecvență cu Deșteptarea 8 și 42 de minute. Deșteptarea cu Vlad și George. Sau George și Vlad. Da. Cu noi doi. Deșteptarea... Au apărut... Așa o să facem jingle-uri. Deșteptarea cu noi doi. Deșteptarea cu noi. Au apărut hăinuțele care ți încarcă telefonul. Bine, dacă ți-ai luat iPhone 7, nu e mai. Cazul că ești în fundul gol deja. Ai pentru toată viața. Băi, ne luăm. De ce vrei să mă vezi dezbrăcat aici? Dar nu-ți cât m-am angajat eu la radio că Așa. tocmai m-am luasem și eu un iPhone și m-ai convins să-l dau la un ascultător. Așa e, e adevărat. Nu știu cum ai reușit. Păi eram Eram la început. Auzi. Atunci, <laughs> te con credeam. în contextul ăsta... Încă te iubeam, eram la început! <laughs> în Mamă, contextul acesta. nu un iPhone 7? O să-mi iau, dar nu-ți mai, nu mai spun. <laughs> <laughs> nu-ți mai spun. Da. Deci au apărut hainele ca care ți încarcă telefonul. E un soi de gadget, da? Un nou material textil ce generează energie electrică prin mișcare și cu ajutorul luminii solare. Site-ul playtech.ro povestește despre asta. Un material ultra subțire, complet flexibil. Poate fi fi folosit evident pentru a genera energie electrică ad hoc, dar utilizările acestuia ar putea fi mai practice și mult mai importante. Inventatorii, adică o echipă de la Institutul de Tehnologie din Atlanta, susțin că nou material va fi folosit mai degrabă pentru alimentarea unor dispozitive cruciale care monitorizează indici de sănătate, precum ritmul cardiac, temperatura corpului, sau chiar pentru localizarea GPS a purtătorului decât pentru ceva atât de banal. Asta e cam periculos. Ca de ce o să-i folosească? Să folosească lui Cristi Boureanu? De ce? Mai ei află pe unde e nevastă <laughs> Pe ce? Da. Pe ce podea se mai află hainele <laughs> da. nevesteții? Practic, haina asta va oferi energie permanentă acestor dispozitive Purtarea acestor haine n-are urmat să aibă uh, niciun uh, inconvenient. Arată ca un material textil normal, um, doar puțin mai gros decât fibrele obișnuite, complet flexibil, cum spuneam, deci nu are replica a studenților va fi dezbracăte că spun eu telefonul la încărcat, <laughs> mă gândesc. A? Da. Stai că Ioana m-a întrerupt, vrea să-mi arate. Da, Ioana, te rog, arată-mi ce vrei să-mi arati. Stai căm, zice că ne-a trimis. Mie mi l-a dat Vlad. Ah, Sandam Mihalache, da. Telefonul meu a ajuns la tine, iPhone-ul de pe vremuri. Ne-a dat mesaj ascultătoarea. Bravo, Și bravo. Mai ai? Mie mi l ai dat. Cu, cu cât l-ai vândut? Zice, mie mi l ai dat Vlad, te pup mult. Mm. Mulțumesc. Și <laughs> <laughs> îți place telefonul? <laughs>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 Sunshine the Rain, BWL, la Europa FM 8, 49 de minute. Vă spunem bună dimineața și poftă bună în cazul în care sunteți încă la micul dejun. Să Cred că el ți-a consumat un prânz sau o cină, că uite, nu știu exact, de pomină în București, Dacian Cioloș, François Hollande, Adi Hadean și nu numai. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața! Salut! Am, am văzut că ai gătit pentru președintele Franței. Alo? A, a, a, -a Auzi, bă, mă gândesc că i-a dat ceva ce? pentru creștere lui Holanda, adică i-a dat ceva cu vitamine, să mai crezi că are nevoie, cu calciu, i-a dat ceva pe baza de, de Chiar sunt foarte curios ce a făcut de mâncare Păi ce puteai să-i noastre. O sărmăluță de-a noastră, Iftie cred Calta <laughs> da, boș. dar nu da. faci, nu Calta, boș? Acum o, nu da, cred o că o sărmăluță Nu cred Little... Și... și am gătit de ptii. Sunt de ptii, monsieur le Président Să-l ofiere cu dale lui. Salată beef. Salată beef. <laughs> e o da. salată română de, de bœuf <laughs> Da. Dar asta avec... că la noi e fără bœuf e doar cu, de... cu pui. Da. Am un loc cum e aia cu pui. Mie nu-mi place aia cu pui. Când e făcută. Da, da, ai văzut că foarte puțină lume face salată cu așa, Da, la noi cu bevițel. Da, o cu nu... Vită, da, drept o face cu pui, fără carne. Aha. Ne am inventat salata beef. Fără da. carne. Vegetariană. Cum se face o urma da. cu de toate, fără carne? Avem noi o colegă care așa face. Se așează la coadă la șa urma, dați-mi și oșa cu de toate, dar fără carne, da. vă rog, că e vegetariană. Hai să vedem dacă l-am regăsit pe Adi. Adi, bună dimineața! Bună dimineața! Hai că nu, nu ne mai închide. Hai că <laughs> nu știm ce ai făcut. Ce, ce ai făcut ieri cu președintele Franței? Ei, am făcut ce am putut. Am făcut, <laughs> uh, am făcut un prânz împreună cu Nicolae de la Sanfite Nicolae. Au fost invitați de premierul Dacean Cioloși. Da. Să, să facem prânzul ăsta împreună. Uh -huh. Și ne-am cam distrat, adevărat că am și muncit destul de mult, de 14 ore în total. A fost da. un prânz uh, din uh, cinci feluri Mâncare tradițional românească Așa? Mă rog, mâncare cu care suntem noi obișnuiți De când, Pariz, de ar când ar eram copii Mici. Dar da. luată ușor din pilă Ca să arate ca în secolul 21 Adică dă-ne așa Că noi suntem pofticioși Zim și mie, A, acela. Okay. A -a A, Asta așteptat da. Da, Iată um, Am deschis masa cu O cremă de dovleac Combinată cu un piure din păstârnac copt Man. cu hribi, hribi ținunt, Aia. Pe de pădure. Da, eu mâncam folosit... asta în fiecare dimineață, da. nu să plec la școală. Da, am, <laughs> am folosit doar ce am găsit în acest sezon da. și toate legumele au fost cumpărate de la producători români, din piață, de adevăratele. Ce adică, mișto. În felul următor a fost file de păstră cu un bisc din raci. Bisc din o supă groasă, da, Luca știe uh, că să da, facă și el -a știe, raci. Un, un bisc din Un nu din rați în care am pus și coz de raci și în care am mai pus un fiure din morcopscop. Și nu ți-a fost uh, milă de rați cum se uitau ei la tine când ai pus smoala să fiar. Ei acum crez că lor de ar fi milă de mine dacă m-aș trezi în fundul Cred că despre asta e vorba, în natură, Și felul, și ce felul principal? Mic. Um, little. Am avut mușchileți de berbecuți pe care le-am frit așa foarte simplu după ce l-am maritat cu mentă, cu cimbrișor, sare wow. și puțin ulei de rapidă. Am greșit că am întrebat moment. asta. Uh, da? îmi da. pare rău. Cu un uh, piure din ardei copți pe care am frit pe cărbun până când s-a carbonizat exterior și au avut o culoare intensă Uh, și un gust a fumat foarte plăcut cu a afumate lângă și a mai ceva acolo, a da mai pus niște fasole verde și asta cu românească și arpagic uh, porit cu și apoi... Auzi, cu Auzi, Adi, dar mie spunem, la sfârșit președintele Franței a căzut domne de pe scaun știi, se dea pe spate așa cum facem noi, când se deschie la uh, centură, să facă... Pf. Să se poată pe burtă să facă Ola, la, la, la, la, la. Nu, pentru că am avut grijă și la acest aspect <laughs> Adică a fost un meriu de degustare Un meriu de degustare cu feluri mai multe, dar cu porții ceva mai mici. Deci e important. Tradiționalul triferment? Trebuie să vă opresc, n-am ce face. Adi, trebuie să ne oprim puțin. Trebuie să ne oprim puțin. mea, trifermentul nu e tradițional. Dar dacă te îndrept spre radio, poate continuăm. Vine Carlos Dreams. Dacă să ne spre radio, poate curios. Și hai că poate continuăm după știrile de la 9. Trebuie neapărat să dăm știrile Europa FM și revenim. Pregătim Medium Rare Cea mai savuroasă emisiune radio din România Sunt Adi de a de la Europa FM cu Medium Rare În fiecare duminică de la ora 12 Emisiune oferită de Cellgross Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri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 Lasă-te inspirat de prețurile mici și descoperă la Carrefour tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta. Pe 14 și 15 septembrie, ai 25% reducere la gama de cărți. În plus, ai 15% reducere la gama de iced tea și energizante, zahăr coronița 1 kg la 2,99 lei și pulpă dezosată de curcan la 16,99 lei kilogramul. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Zenela Med ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenela Med este acum disponibil în farmacii. Zenela Med. Pentru siguranța intimității tale.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 vă mulțumesc pentru sfatul util. Soluția problemelor cauzate de menopauză poate fi Climenu. Acesta este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. România în direct, cu moi siguran. Ce garanții vom avea? Că nu se vor duce, vor găsire de societă bulgare, aș vor asigura acolo și din fapt, statul român va pierd. Nu avem nicio garanție. Din punctul meu de vedere, transportatorii vor crește și prețul transporturilor. România în direct, cu moi Siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 și 1 spert la Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europa.fm.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora nouă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 Explozie urmată de un incendiu în această dimineață într-un bloc în din cartierul Poiana Țapului din Buștenii. Două persoane sunt rănite și au fost transportate la spital la ploiești. pompierii au stabilit că cel mai probabil deflagrația s-a produs în urma unei acumulări de gaze. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Două persoane, soț și soție în vârstă de 58, respectiv 45 de ani, au suferit arsuri de gradele 1, 2 și 3 în urma unei explozii în bucătărie. Deflagrația susțin pompierii de la Isuprahova s-ar fi produs cel mai probabil din cauza unei defecțiuni la instalația de gaze. Explozia s-a produs într-un bloc de locuințe din cartierul Poiana țapului din Bușteni și a fost urmată de un incendiu care a mistrit mobilierul și geamurile termopan din apartament. Deocamdată specialiștii de la Isuprahova verifică dacă a fost afectată și structura de Rezistența imobilului. Victimele au fost deja transportate la Spitalul Județean din Ploiești, dar, spun medicii, starea lor de sănătate este stabilă. Din Prahova, Diana Făncu, Europa FM. Instanța supremă a suspendat dizolvarea firmei de asigurări Carpatica. La solicitarea DNA, măsura este valabilă 30 de zile. Procurorii anticorupție se temeau că există riscul lichidării și radieri în termen scurt a societății, astfel încât aceasta să nu mai poată fi trasă la răspundere penal. Carpatica asig este judecată ca persoană juridică pentru infracțiuni de cumpărare de influență și dare de mită. Procesul este acum în faza de apel. Întâi iunie ziua copilului, iar putea fi zi liberă. plenul Senatului a votat această nouă sărbătoare legală modificând Codul Muncii, argumentul senatorilor, părinții să pătreacă mai mult timp cu copiilor. Până ca 1 iunie să devină zi liberă oficială. Proiectul trebuie să treacă și de votul Camerei Deputaților. Tot Senatul a adoptat o propunere a PNL potrivit căreia asociațiile de proprietari pot hotărî scoaterea de la întreținere a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Potrivit inițiativei, consumul acestora nu este atât de mare încât să justifice includerea separată în cheltuielile de întreținere ci se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinței pe ansamblu. Camera deputaților este for decizional și în cazul acestui proiect. 14 septembrie este ultima zi în care cetățenii români din străinătate se mai pot înscrie în registrul electoral pentru alegerile parlamentare din decembrie. Înscrierea este necesară pentru cei care vor să voteze prin corespondență și în cazul celor care vor să solicită înființarea unor secții de votare în localitățile de reședință. Până luni au fost validate aproximativ 9100 de cereri de înscriere în registrul electoral. Dintre acestea, 6670 menționează opțiunea pentru votul prin corespondență, iar 2400 pentru votul în secții de votare. Vor să voteze prin corespondență românii cu domiciliul sau reședința în peste 2200 de localități din 44 de țări. Au optat pentru votul în secții de votare românii din 496 de localități din 33 de țări. Amenajarea la cerere au secții, pe lângă cele din ambasade, consulate și sedii ale Institutului Cultural Român, este posibilă doar dacă se primesc cel puțin 100 de solicitări din aceeași localitate. Potrivit unei ordonanțe emise de guvern, în luna august vor putea fi organizate secții și la propunerea Ministerului de Externe în localitățile în care sunt identificate comunități mari de români. Termenul de înscriere în registrul electoral este data de 14 septembrie, ora 24. Știrile să oprezi deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru, știrileeuropa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Paris Saint-Germain și Arsenal au remizat 1-1 în cel mai interesant meci jucat aseară în runda inaugurală a Ligii Campionilor. Cavani a deschis scorul pentru francezi în secunda 40, Alexis Sanchez a egalat în minutul 78, iar în prelungiri Giroud și Veratti au fost eliminați. Celălalt meci din grupă s-a încheiat cu același scor 1-1 între FC Basel și Ludogoreț Rasgrad. Campioana Bulgariei a condus gol marcat chiar înainte de pauză de brazilianul Cafu. Cosmin Moți a fost integralist la Ludogoreț în timp ce Keșeru a rămas pe banca de rezerve. FC Barcelona a spulberat-o pe Celtic Glasgow 7-0 într-un meci arbitrat de Ovidiu Hacegan. Tripleta MSN a făcut ravagii, Messi a marcat primul în minutul 3 și a reușit apoi un hat-trick. Suarez a semnat-o dublă, iar Neymar a înscris o singură dată, dar a oferit 4 de gol. De menționat că scoțienii au ratat un penalti la scorul de 1-0. Celălalt meci din grupă, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, nu s-a putut juca din cauza unei ploi torențiale și a fost reprogramat pentru diseară. Bayern München a învins-o cu 5-0 pe FK Rostov. Andrei Prepelița a jucat pentru echipa rusă în ultimele 30 de minute. Între timp finalista ultimei ediții, Atletico Madrid a câștigat cu 1-0 în deplasare la PZ Eindhoven, unde Oblak a apărat un penalti. În fine, în grupa B Napoli, fără Vlad și accidentat, s-a impus cu 2-1 în deplasare la Dinamo Kiev după ce a fost condusă. Milica a răsturnat rezultatul cu o dublă până la pauză, iar Benfica Lisabona a fost egalată în minutul 93 de și 1-1. la 1. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Uite, sunt curios dacă băieții de la Carlos Dreams sunt microbiști și dacă țin cu vreo echipă. Îi întrebăm imediat în deșteptarea Imperfect astăzi, live din studioul Europa FM. Europa FM. singur, Pedro, Dum Dum Dum Dum Dum Dum. Ce domn, domn, cineva să simtă tot ce simt domn, Dum Dum Dum Dum Dum Dum. Cu domn, pe gât, domn, domn, domn, domn, Dum Dum Dum Dum Dum. Să iei în niște borșoalea că desmantâlnă. o vini, factura la lumină. Ornește televizorul ca sunne de fundal. Acolo trei deșteți discută ultimul scandal. Îți iei tu ești afară. Și pentru că e vânta cu sigara scară, căștile și te gândești. Pe cine vrei să vezi disare, seara Dum, Cu pe cap Merg singur pe drum Dum, dum, dum, dum, dum, vrea ca cineva să simtă tot ce senza acum Dum, dum, dum, dum, Cu pe cap Merg singur pe drum Să fiu lângă tine acum Lângă tine acum Lângă tine acum Lângă tine acum Lângă tine acum Și sunt comente Și chiar și zile În care bei chiar dacă știi Că ei pastile În care ciocolată distrugi orice dietă În care pe la 12 noapte Îți place ceaiul cu cotlete În care vrei să dormi și luni și marți pe la 9 În care ai pantofi muri, dar Chiar dacă nu mai plouă Sunt așa zile Și 11 minute, ascultați Europa FM Deșteptarea Europa FM Carla Zdrims în studioul Deșteptarea Bună dimineața! Bună, bună! Bună dimineața! Bine ați venit la Europa FM Ce faceți? Bine, v-am găsit, mersi pentru, pentru invitație Ai văzut că s-au machiat mai light așa de dimineață Da, da, da, trebuie să spunem că la radio, dacă au venit la radio și nu ne vedem, să ne machiați practic da. Adică, ce, noi știm cum arată Păi tot știu Nu e adevărat, știi Eu n-am vrut să mă uit, deci am refuzat să mă uit Eu nu știu cine sunteți Hai, hai, să, hai să spunem așa Ia. Fotografiile sunt interesant Un pic ilegal Caldut, dar totuși pe ah! A, Călduț, călduț, da. Băi, da, da, ceață da. în toată declarația asta, pe cuvânt. Da. Deci, de fapt, au, au fotografiat o sosie. Da, da, da, da. da. Le-ați întins o plasă. Da. Acum, dacă tot am deschis cu subiectul ăsta, le-ați întins o plasă foto fotografiilor din Rusia? Nu, nu, nu, foarte pe aproape. Foarte, aproape. Foarte da. aproape. De da. fapt, au pozat șoferul de taxi și asta a fost. Și acum e celebr în Rusia. Da, mă, de tare! Îl opresc fanele, are succes da. la da. fete și chestii da, de Da, bine, ăsta. dar era inevitabil. Adică știați că o să se întâmple asta. La un moment dat cineva o să vă pândească în cele din urmă. Da, și fără fă niște poze și Fără dubie, important e că nu avem uh, Riverul încă noi. <laughs> adică primele patru cărți sunt dar... Aha. Dar nu asta este esența Noi vrem să transmitem foarte clar un mesaj Dacă a început cu You can't catch me Aha. După asta s -a transformat în Catch me if you can da. <laughs> Păi acum trebuie să transformăm în You don't need to do this Aha. Pentru că Aha nu no point. Dar ați simțit de răutate așa în demersul ăla sau considerați o chestie no, normală? Consider că orice, dar oriunde în lume, sunt două părți la orice monedă, Deci în jurnalism este și partea întunecată. Uh -huh. Așa că, noi, dar în general foarte bine, foarte profe. Nu doar partea asta, dar în general și oamenii de radio de acolo și atitudine și tot tot. tot. Uh -huh. A foarte cald și foarte plăcut și le mulțumesc pentru asta. Bun, da. Vorbeam de fotbal mai devreme. Sunteți microbiști? Vă place fotbalul? Ne place fotbalul, dar nu suntem microbiști. Mă rog, careva din noi sunt, eu personal nu, dar ținând cont că eu vorbesc, nu. Acum, bine, puteți să țineți cu echipe din mai multe locuri, puteți să țineți cu echipe din România, puteți să țineți cu echipe din Rusia, din Moldova, din Ucraina. Da, la, la ceva timp în urmă Clar că eram un pic de fain, la dinamo Kiev, uh -huh. Pentru că a fost așa Un orcuș un spectaculos În, uh -huh. în fotbal european Dar acum Deja avem prea puțin timp Pentru, pentru uh -huh. asta Dar clar că la meciurile Interesante sau la mă rog, semifinale-finale Ne uităm pentru uh -huh. că, mă rog, nu Barcelona real nu scăpam. Uh -huh. Aha asta e bine. Aș vrea să rămânem în zona de Rusia și de ce s-a întâmplat acolo. Suntem live pe Facebook, trebuie să menționăm și chestia uh -huh. asta dacă vreți să-i vedeți. Pe băieți, de adevăratele că sunt în studio și că sunt și machiați foarte frumos, sunt live pe Facebook, pagina de Facebook Europa FM. Imediat după ce au apărut imaginile aia din Rusia, uh -huh. fanii voștri v-au sărit cumva, în, nu știu, un ajutor, v-au încurajat, v-au transmis tot, tot felul de mesaje interesante. Da, și-a fost beacotat. Dar noi prima Adică nu -i, nu -i... Da, da, au fost foarte aproape de voi, adică au simțit că aveți nevoie da. de, de încurajare. Bă, bă, bă, și v-au invadat pagina de Facebook, practic. Da, a fost foarte. Le mulțumim mult pentru asta. Noi am, am bravat un pic <laughs> și înainte de asta cu, cu atitudinea pe care am reușit să o, să o construim, și din partea noastră, spre ascultători și din partea lor, spre noi, și anume una de, de solidaritate, cumva și prietenie, dacă vreți. Adică, noi. Uhum. E o lipsă totală de impunere a orice. Noi am încercat să stăm de vorbă cu ei. I-am contactat. Uhum. Așa. Și au să vă transmită câteva mesaje. Fiți atent. Mi se pare incredibil cu fiecare melodie nouă care apare, noi ne regăsim în ea. Adică sunt niște versuri în care pur și simplu am impresia că cântă despre mine sau despre viața mea. Aș vrea să le mulțumesc pentru fiecare moment de fericire pe care o simt atunci când ascult melodiile lor și, bineînțeles, pentru faptul că au apărut ei în viața noastră. Din primul moment în care v-am auzit la radio Am știut că o să fiți trupa mea preferată Și că voi fi prezentă la aproape toate concertele voastre I-aș felicită pentru modul cum abordează muzica stilul lor de a face față criticilor Și să continue să fie la fel de modești Mă identific cu muzica voastră Pentru mine este un refugiu muzical, emoțional și intelectual Formația asta a Carla chiar Are de a schimba stări sufletești Ei cântă pentru noi și mi îmi place Foarte tare Vreau să le mulțumesc pentru faptul că au schimbat muzica românească în ultimul ăla an și mă bucur că reprezintă cu succes România peste toată lumea. Eu și băiatul meu o iubim foarte mult, amândoi respirăm prin muzica voastră. Pe mine, sincer, nu mă interesează ce s-ascunde în spatele acestor măști. Iar din ceea ce privește scandalul, cred că de aici a plecat totul, de la declarația pe care a dat-o solistul, că el nu cântă în limba moldovenească. Mi s-a părut un lucru de prost gust făcut din partea roșilor. mai ales că băieții au venit cu mare drag la ei în țară și au cântat să nu se lasă pe tot felul de prostii că nu merită. Ei să continue ce fac, să fac bine. Pentru noi nu are niciun fel de importanță ce s-a scris și nu va avea niciodată. Indiferent de cum ar arăta și cine ar fi și de unde sunt, eu întotdeauna ai voi asculta, pentru că nu asta contează. Contează muzica pe care o fac. Nu are nicio importanță cine e sau ce anume face în viața de zi cu zi, doar muzica și atât. Asta ar trebui să ne intereseze. Sunt la fel pentru mine, la fel de importanță, la fel de frumos și la fel de Wow, ești azi, ești azi wow, wow, wow, wow, wow. mulțumim foarte mult tuturor. Așa parcă am un, un, un, un mic nod în gât acum. Să Chiar nu... foarte mult. Vă dați seama că este extrem de important pentru noi. Să nu versi și o lacrimă pentru că îmi pare masca. Da. da, da, da. Vai. Ce fan mișto aveți, mă, pe bune. Foarte uh, dar ei mișto au fost, Ei au fost și fără noi, pur simplu. Ha -ha, și asta e bună Adică, na, nu noi i-am -am, -am, -am creat Ei permanent au fost și ei sunt Aveți un fan și printre, și printre noi Colega Ioana Dumitrescu s-a ocupat de toată mișcarea asta Și Victor Marin și el a Vă mulțumim foarte mult pe, pe fani pe Facebook Care au fost foarte drăguți și au răspuns foarte prompt uh, Solicitării Europa FM Cântăm ceva? Da ce hai vreți? Să vedem. Rămâneți cu noi? Poate, uite, acele? Eu rămân cu acele. Bun, hai acele atunci. Până la piesa nouă, până la imperfect, avem acele Carlos Dreams, live în deșteptarea imediat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Cu EMAG și Hansa, ai design și tehnologie de primă clasă. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicule Hansa să-ți utilizezi complet casa. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional format din plită încorporabilă pe gaz cu 4 arzătoare și cuptor electric încorporabil cu grill și rotisor la doar 1149 lei. EMAG, online, va fi mereu simplu. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine.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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Toamna aceasta vrem să te surprindem. Bifesim, târgul internațional de mobilă, echipamente și accesorii, te așteaptă la Romexpo. Între 14 și 18 septembrie, ești invitat la spectacolul de forme și idei. Eveniment organizat de Romexpo, parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România și Camera de Comerț și Industria României. Mai multe informații pe bifemimsim.ro Lasă-mă să spun acum un secret miraculos, Lasă-mă să spun acum despre ceva foarte serios, despre un pro un produs cum nu s mai inventat despre cel mai bun prieten pentru tine. Și ficat. Sanohepatic, bine ficatul, sănătos. hepatic, e bun la digestie când mănânci copiii. hepatic, un produs unic cu dubla acțiune. Ajută ficatul și îmbunătățește digestia. hepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 9 și 25 de minute, suntem live pe Facebook, suntem live pe toate frecvențele din țară la Europa FM în deșteptarea. Carlos Dreams, acele! Yep. Tu de-a băia care cu si printin. Devenit bărbaț, acum îmi pe largul lui. Îți sparge o glință, n reflex în fața noi Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creatură. și tu l-ai inversat, în ales De altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am amintire, el încearcă să prindă în mine tot ce ar fi deja. Și nu o să mai poată să ardă Acele tale Îmi fac dat-o Sub piele-mi schimbă le vine și vrea să-mi bătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac dat-o Sub piele-mi schimbă sângele vine Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Vine E greu să-mi la doi, toți în tine Eu înșer pe voi noi, ambii străini, Duri unul cu altul, cu străinii moi Goi, în lumina zilei, fără secrete Ne cunoaștem prea bine și știi, nu-ți fie fric Ține-te de mine, îți să nu te lați Fie rău sau bine și mai am amintiri El încearcă să prindă în mine tot ce i deja Acele tale În facta toți Sub ele Îmi schimbă sângele în bine Și-aș vrea să-mi în doi Acele tale În facta toți Sub ele Îmi schimbă sângele în bine Și-aș să-mi în doi Ce îi doresc? De fapt, no, eu nu, eu nu-ți doresc Să simt ceea ce simt acum cât te privesc Și să care te iubesc, Fara interes Dar cu fantasy, tu nu le știi Mai întreba atât, te timinezi noi doi Ce înseamnă gurpa Te bune, cu toate că mă împongi Te vreau pe tine anume, Si rea sa batunim intui, acele tal, in vacatul sub gelem, schimba sângele în bene Si rea sa batunim Mulțumim mult! Bravo! Bravo! Ei. Ei, sunteți foarte buni ca de obicei! Foarte, da. foarte buni, oh. în iubiți dimineața asta! Doamne, da, parcă un pic așa Aha. <laughs> Hai că am dat drumul și la cel la microfon <coughs> Așa, așa. Uh, Urmăream mesajele fanilor voștri În timp ce voi cântați O voce și o chitară, practic Da, asta se întâmplă mai rar e, uh, Mă rog, noi așa lucrăm Basically Ah, uh -huh. Și. Noi, da, nu, noi, rar uh, Pentru noi asta este un fel de intrare în bucătărie uh -huh. și uh, e, o, e o deschidere mai mare decât de obicei, pentru că e mult mai simplu să. Dar în live... să vei cu full, full band și e mai greu să, uh -huh. să, să, să, să transmiți așa. Dar. Uh, în concert sunteți foarte rock așa. Da, spus, da, așa mai... da, pentru că rock-ul mă rog, noi nu suntem rock chiar, am un pop-rock, cred dar el transmite altfel cu totul altfel mm -hmm. Nu să adică eu imaginați-vă că ieșim cu dansatori <laughs> nu, nu zic că e rău în anumite, pentru anumite piese și în anumiți interpreți sau anumit stil de muzică, e foarte fain dar eu nu imaginez asta respectiv. Va trebui să găsim o soluție în care piesele astea să sune așa ca să transmită și publicul să reacționeze. Pentru că asta e sensul, fără asta ce fac de TV-a dacă nu face asta Aveți fani foarte pasionați -am văzut. Eu v-am văzut prima dată în concert Asta vară în urmă Colună și jumătate La voi pe. Da. La. da. Și am rămas cu gura căscată Mă recunosc Adică a fost o super apariție Și mm. nu spun asta pentru că lucrez la Europa FM Am și scris despre asta Ați avut o super prezență acolo și publicul mult. este nebunit după voi Sunteți, sunteți în aproape, Cred că sunteți aproape de vârf Cred că mai aveți loc să urcați Noi oricum noi, no, no, În primul rând, mersi, clar Și, uh, și vouă și publicului În primul rând uh, Dar într adevăr noi nu ne-am schimbat TP-ul, nu avem de ce No, ne place, no, chiar ne place. Uh -huh. Presiunea e un pic mai multă, din păcate, dar asta e din cauza că se lărgește echipa pe zi și și apar tot, tot felul de probleme. Uh -huh. Dar, nu, no, același tempo. Apropo de presiune, ați lansat mai multe piese odată. Da. Când, când următoarele opt? <laughs> Știi că nu poți să vă întreb de următoarea piesă, că vă lansați așa în set... O să lansăm, nu, o să, o să lansăm un pic imperfectul pentru că avem o problemă cu următoarea piesă, o problemă, nu tehnică, muzicală, nu, nu în fine, Ca să o terminăm, trebuie să facem o combinație acolo. Nu, nu ne place să facem combinații, trebuie să colgă, blin. Așa că o să o să mai învârtim, noi. Dar mai aveți timp să înregistrați, să faceți lucruri de astea? Am văzut că sunt peste tot în țară, ieșiți și peste hotare. Noi... Nu v-ați gândit să faceți mai multe concerte simultan? că adică, practic, suntem păzcați. Astăzi, ca la la Iași, la Focșani, și în Timișoara. Nu, nu, nu, știu, nu știu cât e de posibil. Plus la asta, e, e un risc pentru sănătate să faci asta. eu ne-aș să da seama cum aș eu să știu că sunt mințit. Asta e unul. Doi, sunt niște băieții... Uh, mai, nu știu cum să spun, mai cu spirit de antrepret care, inclusiv în România, care eu am văzut niște fotografii de la, de la nunț cu Carl Zrins. Ce bună e asta! A, ce tare! Da. De ce mai... seama? Să duc la nuntă, știi? Dar da, nu, merge numai unul. Cu Ben n-am văzut. Am văzut doar unul. E varianta single. Da, ai strani un pic, noi pe unul l-am găsit, dar îl căutăm încă. <laughs> nu, dar voi credeți că e ușor, de dar nu e atât de simplu, pentru că ai, oamenii care organizează nu vor spune, -o să spună, și a trebuit să organizăm noi un fel de eveniment, că Virgul căutăm. Și v-a sunat Carlos? Da, nu, l-am sunat noi <laughs> și l-am invitat la nuntă. <g liquid> și nu, cred că o să se opre Nu avem nimic împotriva atât timp cât e un uh, act declarat Adică uh, poți duci să-i ce vrei tu dar... Uite, întreabă, întreabă cineva pe Noi transităm live și pe Facebook Salut, apropo, Un număr uriaș de mesaje Poate treceți prin ele după neaparat, ce se termină emisia neaparat. Vă cheamă lumea peste tot și întreabă cineva Otilia Bucur întreabă De unde vi se trage numele uh, Două, două. Ot Otilia Bucur, da? Da Otilia Bucur, domnișoara sau doamnă, vă rog respectuos, google it. Google it. <laughs> Sincer, e? pentru că 95% din oamenii care ne aud acum știu. Ok. Și uh, ai două remarci, e un acronim și John Leocare, ca să fie mai simplu ascultat. Ok, okay deci rămânem pe varianta de, de Google. Fanii, voi au multe întrebări, Uite vă întreabă ce muzică da, ascultați. Uh, rock, hip-hop uh, pop, evident că ascultăm pop-ul uh, ultramodern uh -huh. dar asta face parte din, din din meserie, cred că doamne meserie, cum o sunată asta <laughs> uh, Brățară de aur da, da, da nu, ascultăm tot felul de muzică, dar dacă să vorbim despre ce ne place e, e rock și hip-hop da. mai vestim liber? nu uh... O plăcere simplă? Întreabă cineva? Somn. Ce nu împarți cu nimeni? Sunt zile în care, dacă ar fi lângă pat, nu știu să dau un nume, Shakira, goală cu o sticlă de coniac și patul aletări. Shakira <laughs> <şakira> Pas. <laughs> deci alegi coniacul. <laughs> aleg aleg, aleg patul. Da. E... Wow, wow. da, nu, mă rog, dar toată lumea, nu, nu există muncă ușoară. În orice, în orice domeniu sunt perioade mai complicate și mai, mai puțin complicate. Ce nu împart cu nimeni? Uh, cu nimeni, ce nu împart? Doamne, nu știu, o complicată întrebare. Eu trebuie să mă gândesc să dau un răspuns ingenios acum. În... Uh, e viața ta așa cum ți-ai imaginat-o? Eu spicuiesc așa din ce zice lumea. Uh, nu știu, dar nu știu dacă mi-ai imaginat-o vreodată. N-am avut un, un scop de tipul, iată, setat, vreau să obțin așa, așa, așa. și așa. Îmi pare că, am mai vorbit despre asta, și nu e vorba de frică de dezamăgire, doar. E, îmi pare că ești mai liber așa cumva și, și iarăși revenind la, la, la presiuni. E o autopresiune că trebuie aparats, obțin peste o lună, sau pistolul, mai E bine să fii orientat spre anumite scopuri, dar nu atât de grav, adică nu cum pe 31 decembrie, trebuie să am number one No. Don't give a Da, da, da, da Celebritatea vine și cu recunoașterea pe stradă după figură. Voi cum trăiți momentele astea, adică ați auzit pe pe slava... pe vorbim despre Carlos Dreams pe stradă? Ba da, suntem tot mai indeși. <laughs> Uh, noi am noi suntem hateri în, în situația asta de obicei Băieți, nu nu ascultați cărlătrini Să ascultați muzică de calitate Nu ascultați tot să spun acum. Și după asta se începe Cineva protejează, cineva spune Da, într-adevăr Moldovenii În <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> fine, sunt momente foarte Foarte fajne e, e tot mai puțin răutate și asta ne bucură E tot mai puțin Ironie nu, Nici nu ironie, dar sarcasm în sensul rău a cuvântului și noi foarte mult sperăm și iată dacă vorbim despre scopuri că într-un an, doi o să rămână doar muzica până atunci o să mai fie întrebări de unde numele și de ce vă mascați și dar o să se întâmple, sperăm foarte mult ce ce deja în, în Moldova este așa nimănui nu-i pas am văzut apropo de lume și de da. cântat și de doar muzică muzica voastră ajunge peste tot, sunteți în Rusia sunteți la radio în Franța sunteți. am văzut în Ucraina, în Liban Alban, în în Emiratele Arabie Unite, în... în mai multe țări, nu vreau să. Asta înseamnă că veți pleca și acolo cât de curând. Da, o să. Neglija cumva publicul din România, adică că nu o să vă afecteze. Nu, este, nu, este, nu este nici într-un caz de negligență dar în mod evident o să, o să absentăm ceva timp. Uh, lumea nu știe că uh, voi aveți trei albume deja. În România, cred că s-a lansat. unul, unu, da, unul, unu, dar românia. voi aveți trei albume. Unul, cum albume? Albumei foarte așa, puternic spus. Noi am lansat un album pinet. Noi am declarat de foarte mult timp în urmă că accesul la muzica noastră o să fie uh, inclusiv gratuit. Cine vrea să, să o cumpere, vă mulțumim mult cine nu, nu au problem. Uh, și am făcut o compilație pinet. Asta e primul album, după asta am scos un album cu compania Telefonie mobilă din Moldova, a fost a doilea, și după asta am făcut o compilație cu alte companii companie din, din, din Moldova, anul anu mai trecut Și după asta a venit deja în Goku de anul ăsta, din, din primăvară. Pe companiile de telefonie mobilă să vină la Carla's Dreams. Cam asta e mesajul. Nu, nu, nu, noi noi noi suntem ok. Vă mulțumesc mult. Nu ne discurcam. O să mai lăsăm un album, cred că în rusă, lucrăm la niște piese în engleză acum mm -hmm. și în română avem aproape de gata, cred că câteva, câteva care ne plac cel puțin. O să fie un pic stranii, dar așa, cumva, nu știu, nouă ne plac. E ceva la care n-ai putea renunța? Să nu zici muzica. Că muzica nu, muzica. Nu, și e prea patetic. Aș putea renunța la muzică oricând. În formatul ăsta. N-aș putea renunța la ce n-aș putea renunța? La... La, un soi, la un soi de libertate, cred. Dar nu libertate în sens de întemnițare, ci libertate în sens de atitudine probabil. Auziți, băie, dar voi dar așa nu v-ați dori și voi să m, aflați cum e, să fii vedetă, să intri, nu știu, în față, la coadă, la permise, pur și simplu pentru că te recunosc portalii sau... <laughs> o, să trăiți, vă dăm o masă mai bună, pentru că v-am văzut că presupun că... Na. Noi aveam Așa un pic de uh, Bun, acum glumea. Ce paradoxii, sunt vedete Dar lumea nu-i recunoaște când nu sunt machiați așa eu Și evident nu pot să merg așa decât Părinții voștri care nu se pot lăuda Știi că de obicei da, sunt da, da, da, da, da. Băi, băiatul meu, uite, a făcut aia, aia, aia Are o carieră din fericire pentru noi, părinții noștri au cu ce slău, Dană, Și doi, în privința la cozi și să mai bune, noi pentru asta lucrăm, ca să avem suficiente resurse, să le obținem și fără, ca să rugăm pe nimeni. Dacă nu, dacă vedeți cu niște, niște băieți cu niște pensule în buzunar, <laughs> știți, Pentru că noi, că... noi anume așa amblăm. <laughs> cu niște canora ce vor la murdare, în mână, și... și noi, și... noi zi zi, zi ne, ne doar, la, doar la costum uh -huh. și... <laughs> Sunteți perfecti? Ați avut, ați avut da. o discuție așa cu o, o, o, oameni, știi, când nu erați machiați? Și cu oameni care nu știu cine sunt și să vină vorba sau îi întrebați, îi testați de carlați, de astea nu, de... Nu, nu prea, nu prea întrebăm, pentru că asta a fost interesant va un an în urmă. Acum se întâmplă pur și simplu, nu știu, oriunde, în taxi, în bar, când începe să e o piesă sau în orice alt local. Și cineva poate să, să se mai să-și exprime o opinie <coughs> și am spus că în sensul ăsta, noi de ce suntem haiteri. Asta e regulă. Că noi suntem anti-anti-Carlos anti Dreams. Noi aveam așa apropo, așa. și o piesă anti-Carlos da. Dreams mm -hmm. care o să iasă, cred că în vreo două luni. Nu v-ați gândit să... Ați cântat cu Ina și am ascultat bohui mai devreme, loredana da. Cu niște moldoveni nu v-ați gândit să cântați? Da, Noi am cântat cu... cu nu, niște, cu o moldoveancă, Dara aveam două piese. Așa, i și la Europa FM și cu Antonia și cu... Așa, Uina. și aceea și în afară de asta aveam și două piese în rusă cu, cu cu ea, care au fost lansate nu știu trei ani în urmă, uh -huh. dintre care una este cu, pe subiectul Sida și a doua e Dragoste Mă da, nu, chiar nu, nu avem niciun fel de, de retenție sau dorință în sensul ăsta. Dacă o să fie o piesă care o să necesite o voce anume, o să încercăm să o facem, dacă nu, nu, până când nu o vedem necesitate. Perfect sau imperfecți? Cum sunteți? Doamne, toți suntem imperfecți. Hai să fim serioși. Vă invitam să poate să iau un pic rolul de... Te rog. Orice uh, rol. Noi facem role-playing aici. <laughs> <laughs> Cine e perfect, vă invităm în studio Europa V, vreau să vă ating. Ah, da, fetelor, am niște sugestii. <laughs> Hai să ascultăm și Imperfect. E cea mai nouă piesă? Da. Uh, și cu această ocazie, mersi foarte mult. Și uh, pentru, uh, pentru apreciere, probabil. Nu putem spune noi cât am vrea să spunem La radio okay. Dar știți, știți asta deja Imperfect live în deșteptarea Carlos Dreams 1 Live. Ascund la în cine strânge un puț, dorul meu de tine. Te-am prins crăpit, rapid, rapid când îmi pronunțeam noaptea ieri, despartiți încep. Azi. Dar tu ai văzut doar defecte în mine, nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine.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 Legea dragoste mele este de vechi plus de vechi. Eu am găsit pe altcineva ca mine. E perfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragoste mele este de vechi plus de Vegetul linelar, liber ochi după ochii l-ar Dar sincer Colțuri de străzi cap mii de gânduri Oare eu te-am citit Printre gânduri Dar tu îmi departezi O fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde În mulțimei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 Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei burtători de arme albe Noi transformați în roți Ce hotare între noi Ce nu se reschid Am văzut prea mult noroi Dar tu pritizi că știi Că tu mă știi Supresiuni de noi nu suntem perfect, dar noi suntem, vei, vii Eu am găsit altcineva ca mine. imperfect, dacă minus cu minus, va plus. Legea dragostei mele este defect plus de fel. Eu am găsit altcineva ca mine. imperfect, dacă minus cu minus, va plus. Legea dragostei mele este defect plus de Vă mulțumim mult. Bravo! Bravo. Îmi dimineața. Frate, ce buni sunteți voi. a, -a Da, sau Vă mulțumim foarte mult pentru invitație, pentru discuție. Cum faceți? Cum faceți și cum faceți să să cântați dimineața așa de bine? <gătări> da. Mamă, Dar ce... Nu dorm noaptea. Cântăm la fel de prost mereu noi. Nu, <gătări> <gătări> <gătări> <gătări> Dar este o vorbă apropo rusească. că Standardul, standardului e, e un coeficient de maximă calitate, chiar dacă el e prost. Da. Deci asta e o scuză. Da. Da. E, o, e o justificare. Da. Carla, mulțumim. V vă mai întreb doar dacă da, vă țineți concerte în zile ploioase. Adică dacă plouă pe scenă Uh, nu, pe scenă nu-i pentru că noi am făcut totuși, avem cel puțin câte patru clase și curentul electric și plaia, nu sunt tocmai prieten dar, dar da, da, sigur că da, dar ce nu? Bine, noi o să vă invităm doar în zile frumoase și cu soare în deșteptarea. Vă mulțumim tare mult pentru că ați venit și, și noi vă mulțumim. așteptăm piesele următoare, valul de piese care urmează. Ei, nu chiar val așa... Un... De bazin, mai mult. <laughs> Felicitări, sunteți grozavi. Aveți prezență, aveți umor, aveți voci, sunteți creativi, sunteți foarte, foarte buni. Felicitări pentru tot ce faceți. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Bravo. Vă salutăm. Disceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 9 și 51 de minute Europa FM, deșteptarea. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în ediția specială de astăzi cu Carlas Dreams, fanilor Carlas Dreams care ne-au răspuns la telefon și le-au transmis mesaje, și celor care ne-au scris pe parcursul emisiunii. Mm -hmm. Înregistrarea video e pe pagina de Facebook Europa FM și o să o găsiți integral curând pe europafm.ro. Vreau doar să vă testez, Vlad, Luca, dacă știți uh, parola de ieri pentru vacanța de astăzi. Iată că da, o știu de data asta. O știe? Salam. <laughs> păi care e legătura cu muntele? Păi cum? E? Ce? Te duceai la munte și puneai salam în geam da, ca să ai ce să mănânci. <laughs> 0372069599. Dacă știți parola, sunați-ne, intrați în direct și câștigați o vacanță la munte și în această dimineață. Iată că ne-a sunat Adina. Binevenit! Alin. Alina Alina, curme? Alina, bună Alina, de unde ești? Bună dimineața, din Onești Din Onești, ia să vedem, știi parola de ieri? Vârful omul Vârful omul. e bine, Luca? Vârful nenea. Da. Vârful, da, vârful da, omul da. O, Bravo Undeva pe aproape te trimitem, totuși la Predeal, 5 zile, 5 nopți, 4 stele, toate condițiile, cu cine pleci? Cu familie Cu familia Cu toți. Felicitări! Hai că am ajuns și la final. Nu, mie mi-a plăcut azi, da. A fost o emisiune mișto. Mm. Chiar mi-a plăcut, da. Am avut un concurs grozav, și după aceea au venit băieții de la Carla și au făcut ziua perfectă. Un concurs de acoarele, după aia. <laughs> da, foarte bun <laughs> sunt. Dacă v-a plăcut și voi, sigur vă întoarceți mâine dimineață cu fața spre radio când vă treziți și dați drumul înainte să porniți la drum. Știu sigur că o să rămâneți cu noi pentru că aveți un plin de gheozdan de la Ciprian Dinu după ora 10 în Europa Express și multă bună dispoziție. Cea mai bună muzică și așa mai departe. Hai să ne oprim aici. Hai Merea. să ieșim la o cafea cu Carlos ca să vedem ce mai face muzica bună. Mereu zi mâine. De Toate mâine. bune!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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Ai ajuns cu casa la roșu sau vrei să-ți renovezi acoperișul? În această toamnă, Tondach îți face cinste să-ți ridici un acoperiș de calitate. Profită de reducerea de 15% pentru țigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. Află mai multe pe www.tondach.ro.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 Dao este în interiorul careului să trimite slab, atează o șansă unică, apărarea este înăsprită, ce efect emolient, aplică pilanul care și înscrie, gol! Bravo bucă, 1-0 pentru Cutaden Bebe! Cutaden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile. La fundulețul gol, suporterii echipei naționale a tutincilor recomandă Cutaden Bebe de la antibiotice.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 <laughs> nu credeam că încă pe aici. Mai ți minte când singurul tău senzor de parcare era bordura? <laughs>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 Mobile Days la EMAG Ai până la 30% reducere să prinzi semnalul RA Smart Comandă acum de pe EMAG telefonul Samsung Galaxy S6 Edge Cu 32GB, 4G și rezoluție cameră de 16MP La doar 2099 lei EMAG Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât -mirositoare, Am o veste foarte bună pentru tine Acum există SEPTORAL sub formă de comprimate masticabile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 Să Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr